gun honen zuulegusier hemen pelu berterretsa. Eeta gaurgo aipatuko dautzuet duela hamar bat egun baionako antzokian ikusi dutan antzerki bat, legropatzin bihar. E, Biziki untsoera ikikia izan dena ikusgarria da, hainbestaron eh? nunen Frantses antzerkiko sari ospetsuna irabazi dueen mo bat. Eta gogoraintzaut zuekin partekatzen hal nuela komedi Frantszean uka nuen esperientzia. Laskomedi Frantzeza beti aktibo den munduko tropa zaharrena da. Lehen dak dio molierek zuela sortu, baina egiazki, azken hau jadanik zendua zen dola zazpi urte troparen sojeran. Beran, berekin lan egin zuten antzerkilariak tropa osatzen zuten ez, molier pixka bat bilakatu zen troparen uh, patroi saindua. Benan nola posible da tropa bat beti aktibo izaitea, irueon eta berroita mar urtez? Bon, agazoin erromantikoak eta sentimentalak baztertzen baditugu, agazoin bakarra politikoa da. Aztapenetik komedi franzes tropa, frantzes podere politikoari lotua izan da. Bere sortzea, zordio Louis Amalaugaren erregeari, arkzuelako bultzatu. Eta Louis Amalaugarenak estatuaren burua eta bere burua galdu arte, tropa ari izan da frantzes errege eta noble entzat. Bainan, milazazpion talarrogeita bederatzean, frantzes irautza asiz helarik troparen gehiena erregea eta nobleziaren alde jarri zirenez, irautzalarien gandik atxilotuak izan ziren. Baina, ala ere batzuk, ala nola talma izeneko antzerkilari batek, sentitu zuten aizia itzultzen eta erabaki zuten erregearen tropatik joaitea bilakatzeko populoarena efen, populuarena, burgesiarena, obekie jan. Komedi franseza eta oroak arte eta kultur mundua beti podere duenetik urbilegonda. Oui, ta chose là, ce concept voilà, il doit abstraire toi, hein. Mais là, bicycque concret toi, géographique toi. Comédie française à René a dibidé Arts et alde batean, atseman daiteke estatu kontseilua. Eta bestaldeana, kontseilu konstituzionala, Hoc Estatuko bi instituzio gorenetarikoak. eta riquak balkoina baten gandik gandiglotoa, kultur ministeritza. Eta anekdota tipia, uh, anintzelarik esen agaro ikustea Lionel Jospen edo Laurent Fabius bazk komedi komedii franzazako Eta poderearen urbiltasunak kontaminatzen ditu ere ispidituak. Hortzen eiz, jile joanen lehen larun batak anbiziturik. Eta gogora berriz ditentzaut, beste langile guzien elkartasuna mugimendu sozialaren alde, baina ere, nola tropako aktorek gehienek, bizpeiruk salbu, kondainatzen zituzten a, jendaila searen manifestazio hauek. E, bailankasu, eh? Homen, denak ezkertiagrak dira alere, eh? Eran, ezkertiagrak izan hain burgesak. Edo burgesen zerbitzu. Burgesiak duen menpea, kultur munduan agertzen da ere estetikan. Podereak du erabakitzen zein obra edera edo ona dena. Ez dugu guk kulparizatu behar so egiten dugun tinduak ez deusen diarazten, edo ez diogularik deus konfrenitzen. Ez da zozo gire lakotz, eh? kulturarik ez dugulakotz, benan bai ez de lakotz guretzat egina. Ez da guri zuzendua. Kultur burgesa inpozatzen da gure gizartean arao estetikoak erabakiz eta fintatuz. Benan ez dugu antzi behar klase sozial baten eta bere balore sistemaren inpozaketa dela eta ez, ex nihilo sortu diren balore estetikoak. Baina kasu, ez dut erraiten ez dugula apreciatzen al, edo gukere ara horiek ez dugula ara produzitzen. Bainan, justu jakin behar dugula, ez dela grabe, prust edo flober batek enoatzen bagituzte, edo lokartzen bagira bayonako antzukiko batean edo atalanten, benzan lendonen filma baten haintzinean, ez da grabe. Ekoizpen hauek, ekoizziak baitira klase sozial baten burgesiaren kode estetikoetan. Burgesiak, burgesiaren zat, burgesen izkuntzan. Benar, ez pentsa ere, eskualegian eta beresiki pahaldean, ez denik kultura burgesaren edapenik. Eta eskual kultul burgesaren edapenik. Kultura burgesak gure egian, frantziatik impusatua baldin bada ere, eskualraz ere existitzen baita. Adiz, baditugu espazio alternatiboak eta momentu errikoiak. Nun, mota enitzeko proposamen estetikoak agertzen diren. Zeinek, kultura burgesak, kulturgunetsat ez dituen lekuak okupatzen dituen. Zeinetan, kulturaren merkantilizazioa tipitoa edo desagertua den. Ala, beraz, xaiak aitezen leku eta espazio orient zaintzea, eta izanuntza eta pasagun